Розділ 22. Прийде час, ймовірно, десь на другому курсі, коли ти зрозумієш, що довіра, яку відчуваєш до своїх друзів і рідних, ніщо в порівнянні з відданістю своєму загону. Книга Бреннена, сторінка 91. Швидше. Я маю бігти ще швидше. Страх стискає моє горло і не дає кричати, коли хвиля смерті пливе за мною по випаленому. Сонцем пулю туди, де чекає терн. Я бачу його спину, але він не бачить мене. Вітер, який бушує навколо, заглушає всі інші звуки, навіть моє серцебиття. Терне зараз загине, а він навіть не бачить, що це наближається. Біля кінчика його крила мерехтять золоті від близьких світла. Боги, ні, Андарна, вона тут. Її тут не повинно бути. Хвиля нас доганяє і впирається мені в п'яти, перетворюючи землю під ногами на випалений пустир. Нема куди тікати, вершниця. Постать у з піднятою вгору рукою, знагло з'являється переді мною. Незрима сила відриває мене від землі і підіймаю повітря. Я повністю знерухомлена. Хвиля смерті зупиняється, вітер замовкає. Наче зупиняється час. Ця зловісна фігура перекладає посох в іншу руку, а тоді кислявими пальцями поволі стягує каптур своєї багряної довгої до підлоги мантії, відкриваючи білу шкіру голови із зачесаними назад рідкими волоссями. Тіні підкреслюють вигини Запали хвилиць на його домотрошного молодому обличчі, на якому виділяється потріскані і сухі, як земля, за моєю спиною губи. Але не це, а його очі з червоною павутиною розпухлих жил, що вилазять на скроні щоки, жахають мене найбільше. Я з усіх сил намагаюся розтулити рота, щоб закричати. Венін! Яке прикре щарування! Повчає, ніби він мій мудрець а не темної володарки, яку я вбила на спині Терна. Такою силою ти володієш і все ж намагаєшся тікати, знову і знову використовуючи ту саму недолугу тактику. Щоб що? Він схиляє голову набік і випинає підборіддя. Втекти? Від страху мої ребра перетворюються на лищата для моїх Що Щодуху силюся кричати, однак той спотворений звук, який продирається крізь моє горло, не може попередити Терна Яндарну. Від мене не втечеш, вершниця. Шепочав він, його пальці примарно облапують мою щоку, але не зовсім її торкаються. Бийся зі мною і помри, або долучися до мене й живи вічно. Але ти ні за що не втечеш від мене, адже я століттями чекав на когось із твоєю силою. Пішов ти. Це ледве шепіт, але я щиро проказую це кожною кісточкою свого тіла. Отже, ти обираєш смерть. Він здається таким розчарованим, пускаючи руки. Вітер завиває, а я падаю на землю. Крик розриває моє тіло зсередини. Хвиля агонії розходиться по моїй шкірі та кістках, вимиваючи саму суть моєї енергії, аж я прокидаюся. Серце калатає, шкіра липка від холодного поту. Пальці стискають руків'я чорного кинджала. Сон, тільки сон, просто сон. Ти нарешті скажеш мені, куди ми йдемо? запитую Кседена в суботу поки він веде мене сходами з гуртожитком. До кузні Базгіату, каже він, коли ми виходимо з академічного крила на порожнє подвір'я. Нарешті настала та пора року, коли температура на вулиці відповідає температурі в приміщенні. Надходить осінь. Мені стискається в грудях від усвідомлення, що він веде мене подивитися, звідки вони крадуть зброю. І від того, що це значить, він впускає мене. Дякую, що довіряєш мені. Слова навіть близько не передають того, що я відчуваю зараз. Прошу, Ксейтен дивиться вниз на мене і вираз його обличчя змінюється. Чи зможу я тепер повернути частину твоєї довіри до себе? Я киваю, відриваючи погляд від нього. Перш ніж зробити щось геднеобачене, наприклад, дозволити тим трьом словам, яких він чекає, вислизнути з язика лише тому, що в нас із ним зараз станеться момент. Зате я можу поділитися з ним своїм секретом. Я знайшла текст у якому говориться, що перша шістка не просто встановила сфери, а й власноруч вирізбила перший вартовий камінь. Ми це знали. Частково. Спускаюся до тунелю, що веду до готовища, і я киваю до одного з наших першокурсників. Ченінг, Чепмен, Черан. Бість його знає. Я вивчу імена за кілька тижнів після обмолоту. У тексті так і сказано, перший вартовий камінь. Це означає, що якщо вони вирізбили його тут, то наймовірніше виріз били б і той, що варетій. Я на правильному шляху. Звучить логічно. Кседен Рвучко відчиняє двері в тунель, і я захожу всередину. Я знаю, що мені потрібно шукати, але не впевнена, де це взагалі може бути. «І що це?» – запитує він, прямуючи до сходів. Мій пульс пришвидшується від хвилювання, що я нарешті побачу кузню і, звісно ж, горну, якого так потребує революція. Мені потрібна відповідь з перших вуст – від одного з шести. Мій батько казав, що колись бачив такий текст, тому я знаю, що вони існують. Питання в тому, чи вони не будуть перекладені і відредаговані до неправдивості. Ми повертаємось на сходи і обоє враз зупиняємось. Майор Варіш перегороджує нам дорогу. Ах, радий вас бачити, лейтенанте Рюрсоне. Його смішка така ж масна, як і раніше. Моє серце стискається від страху. За Кседеном достатньо контрабанди, щоб його стратили, «Десь два десятки разів. Хотів би сказати те саме», – відповідає Екседен. «Я знайшов її». Варіш кличе когось із сходів. «Чи не варто вам бути в головному корпусі Ріорсоне?» «Думаю, що ти там, квартируються офіцери під час відвіднень Базгіату», – переводить погляд на мене. «Збираю всю силу волі, щоб не відступити». «Так ось ви де гуляєте, курсантко Соренгейл». «Професор Грейді щиро сміхається до мене спускаючись. Він тримає під лікоть Рідука, чиї руки за спиною». Той кидає на мене застережливий погляд і жах важко осідає мої груди. Ні, тільки не сьогодні. Нас беруть. Виявляється, вас досить складно заскочити з ненацька, каже професор Греді з ноткою захоплені в голосі. Ваші двері не дозволяють нікому війти. Він дивиться на Кселіна, зосереджуючись на завитках та в рапу встання, що видніється на його шиї. Припускаю, що за це курсантка Соренгейл має подякувати вам, Ріорсоне. Другокурсники не можуть встановити захист. Це дещо ускладнює затримання задля навчання з допитів. Навіть не збираюся вибачатися. Брови Кселіна опускаються вниз, коли вершники варіша, ті, що зазвичай викидають мої речі з наплічника, повертаються із-за рогу біля професора Греді. Один супроводжує Ріанон, друга сойра, В обох руки зв'язані за спиною. Схоже, наш Рі наступний в черзі на допити. Я щойно майже побачила матір Усіх темниць тут. Змушую себе дихати, намагаючись стримати нудоту. Вона має звільнення. Кседен відводить мене за свою спину. І відновлюється після травми. Від країв сходового майданчику витікають тіні, піднімаючись і утворюючи стіну за вишки по пояс. Він скористається цією можливостю, щоб убити тебе за те приниження, якого Терн завдав йому та Соласу. Ти не можеш цього знати. Його наміри досить зрозумілий. повір мені. «Ні, це ви у звільненні», – каже Варіш, його очах сяє радість. А курсантка Соренгейл вирушає на тренування. Він тицяє пальцем у стіну тіней і кривиться. «Ну, але це дійсно справляє враження. Недарма на вас такий попит. У двох ви справді щось таке особливе. Ти не можеш захистити мене від цього так само, як не міг під час омолоту», – кажу Кседину, виходячи з прихистку його тіла. «Ти добре знаєш, що це правда». «Тоді ти не була моєю», – заперечив він. «Я й зараз не твоя», – нагадую йому. «Зі мною все буде добре», – кажу в голос. «Опусти бар'єр». «Послухайте свою юну дівчину», – пропонує варіш. «Мені не хотілося б доповідати на вас за невиконання прямого наказу або ще гірше. Скасувати її звільнення на вихідних. вихідник. Ту справді нічого не вдієш». Це, бляха, найгірший метод спілкування з седином. Накази лише змушуть його сильніше опиратися. А розлучення Терни з Гейль на цілих два тижні – це буде більше, ніж вони можуть витримати. Я не належу до лінії вашого командування, тому не зобов'язаний виконувати ваші трикляті накази. І я, як завжди, можу щось вдіяти. Вона не в тому стані, щоб піддаватися тортурам. А якщо її всратого командира тут немає, щоб захистити її, тоді це зроблю я. З Гейль! Я сягаю єдиного каналу, якого я зазвичай... «Будь-якою ціною намагаюся уникати. Вони збираються скасувати йому звільнення наступного тижня, якщо він не попуститься». «Наскільки серйозна ваша травма?» – запитує Грейді з за непокоєнням на обличчі. «Минулого тижня вивихнула плече», – відповідає я. «Я обрала його через непоступливість», – нагадує мені Згель. «Просто зараз це гель не допомагає. Чи мені потрібно нагадати тобі, що в нього при собі?» «Добре, але тільки якщо ця розмова закінчується». «Її командир зайнятий іншими справами», – пояснює Варіш Кседінові. «І будь ласка, не соромтеся продовжувати зі мною сперечатися. Ви маєте рацію. Ви не підпорядковуєтесь мені». «Але як я вже мусив одного разу нагадувати і дракону, вона підпорядковується мені. Чи ви, може, не чули про дисциплінарні покарання? Мені не хотілося б повторювати, це тільки для того, що ви засвоїли урок лейтенанти. Крім цього, ви завжди можете приєднатися до нас». Ксадин усміхається, але це не та усмішка, яка зігріває моє серце. радше навпаки. Та, яка обдає крижаним морозом кожну клітинку мого тіла. жорстокий грізний вигін губ, який я вперше побачила на помості, коли він був командиром мого крила. Одного дня, майоре-варіше, ми з вами поговоримо. Він опускає тіньовий бар'єр і зводить на мене брову. Ти звернулася до Згаель? Я не вибачатимуся за те, що врятувала твою дупу від твоєї ж упертості. Простягаю свою здорову руку, і Греді ступає крок вперед, милосердно прив'язуючи її до тієї, що висувається з-під пов'язки. Принаймні, він не вивертає моє покалічене плече за спину. Але чорт забирай, мотузка страшенно туга. На моєму столі лежить книга, яку потрібно повернути в архів. У глибині його скраплених золотом оніксових очей запалюється гнів. Я подбаю, щоб це було зроблено. До зустрічі наступного тижня, шепочу я. Скажи їй, що на 304-й сторінці згадується текст, який я хотіла прочитати наступним. До наступного тижня киває кседен, стискаючи кулаки, коли вариш проходить повз курсантів з могорою. Пам'ятай, велет, що лише тіло крихке, а ти незламна. Незламна, повторюю собі, коли професор Грейді бере мене за лікоть і відводить. Розділ 23 того, як за зачиненими дверима квадранта молоді курсанти перетворюються на повноцінних вершників, можуть не витримати навіть люди з настійкішими шлунками. Тож схильними до нудоти туди краще не потикатися. Посібник для квадранта вершників майора Афендри – неавторизоване видання. Ключ можна знайти в шухляді мого столу. Як на секретну фразу, це звучить до смішного некреативно – Саме їй мені тихо говорить після того, як ми виходимо до навчального приміщення. Вхід так добре замаскований на схилі скелі під фундаментами, стінами квадранта, що за всі роки життя тут я жодного разу його не помічала. Ідеально підібране місце для того, щоб виконувати свою функцію. Передпокій печери, що охороняється, не дає вікон. Але як для камери тортур, тут не так уже й погано. Він навіть міг би служити запасним кабінетом для когось. Меликий дереваний стіл розташований по центру приміщення. З одного боку стілець з високою спинкою, з іншого – два такі самі. Нас розброюють, щойно ми заходимо. Наша зброя займає більшу частину поверхні столу. А от дві кімнати позаду мене змушують пошкодувати, що я з'їла сніданок. Обидвоє дверей укріплені сталевими елементами і мають загратовані віконці, які зараз зачинені на сталеву засулку. Кожен з вас отримає певну таємну інформацію, яку вам потрібно зберегти в секреті, каже професор Греді, підводячи нас до камери праворуч. У центрі куполоподібної кімнати стоїть пошамований дерев'яний стіл із шістьма стільцями, а вздовж викладених каменем стін п'ять дерев'яних ліжок без матрасів. Є ще двері, що, як я відчайдушно сподіваюся, веду до туалету. Якщо це не так, наступні кілька днів доведеться відчувати значний дискомфорт. Сідайте, він вказує за стіл. Усі роблять те, що каже професор. Ми з Ріанон зі скрипінням відсуваємо дерев'яні стільці, сідаємо. Навпроти нас те саме робить Сойер і Рідок, намагаючись не торкатися руками нічого навколо. Нарешті ми здійснимо те, що називається навчальною підготовкою. Нагадайте мені, що це означає? Професор Греді підходить до Сойера зі спини і через секунду руки його теж вільні. Це означає, що ми ще не розпочали заліковий сценарій, відповідає Ріанон, і що ми можемо Ставити запитання. Правильно, професор Греді підходить ззаду до Рідука і також вивільняє його руки. Мета цієї практики – навчити вас виживати в полоні, запевняє він. Наступні кілька днів будуть навчальними. Він відходить до мене і розв'язує тузку з дивовижною лагідністю. Ми обіцяємо обстановку. Щоб знати, на що тиснути, коли дійде до справи, каже Рідок, потираючи зап'ястя. Саме так, професор Греді усміхається. Чи буде це весело? Напевно, ні. Чи ми проявлятимо до вас милосердя? Також ні. Він переходить до Ріанун. Схоже, віце-комендант Варіш зацікавився вашим роєм. Це без сумніву через великий потенціал курсанки Сорнгейл. Тож, на жаль, здається, оцінку з цього випробування виставлятиме як вам, так і мені. Заходять двоє вершників із статцями з їжею та олов'яними кухлями і ставлять їх на стіл. Печево, якого аж Задосить для нас чотирьох і банка чогось схожого на полуничне варення. Їжте, пийте, каже професор Реді, показуючи на стіл. У вас не буде такої можливості, коли ми почнемо заліковий сценарій. Крім того, він блимає нам своєю усмішкою. Якщо ви зможете втекти, то отримуєте за це нашивку. Хоча, як я знаю, за останні 10 років жодній команді не вдавалося це зробити. Вони просто були недостатньо добре підготовлені для цього, відповідає Рідок. Упевненість, професор Греді, киває на Рідока. Мені подобається, коли курсанти на другому курсі мають упевненість собі. Він прямо от з дверей, але обертається. Я повідомлю, коли ми почнемо залік. До того часу кожен із вас має поділитися чимось особливим. Чимось таким, про що ніхто інший, крім вас чотирьох, не може знати. І так, ми спробуємо вибити цю інформацію з вас разом із секретними фразами, які вам уже дали. Пригадайте техніку долання яких вас навчили в класі і все закінчиться швидше, ніж встигнути помітити. Кожен вершник, який закінчив згяд, сидів там, де зараз сидите ви, і пройшов через те, через що належить пройти вам. Вірте в себе. Ми робимо це не з вами, а для вас. Він дарує нам останню заспокійну усмішку, а тоді йде зачиняючи за собою двері. Рянон одразу підскакує до загартованого віконця в дверях. Як і розумію, вони не захищені від звуку, але якщо ми будемо говорити тихо, то можна сказати, що це буде розмова майже приватна. Вона смикає ручку. І нас тут, звісно, зачинили. Сой розкладає їжу на чотири тарілки, які нам дали. Усе якесь таке цивілізоване, зауважу я, коли він підсуває до мене порцію. Ріанон перевіряє інші двері. А це туалет, слава богам. Цікаво, чи нам його зачинять під час справжнього випробування. Розміркова рядок, намазуючи варання на печиво єдиним ножем, який ми отримали. Блін, я сподіваюся, що так, каже Соєр, беручи ніж у Рідока. Цікаво, нам ще когось сюди докинуть? Він вказує в бік ліжок попід стіною. Згідно з статистикою, на цю мить у кожному рою залишилося живими п'ятеро другокурсників. Кажу я і тягнуся до одного з кухлів. Ми втратили надін. Запала тиша. Ну що ж, але більше ми не збираємося нікого втрачати до випуску. Ми в чотирьох якось дотягнемо, каже Ренон, і тоді хапаючи один кухоль, вона нюхає у міст, потім ставить назад на стіл. Пахне яблучним соком. Добре, ми не знаємо. Скільки в нас часу, тож розпочнемо. Оберіть секрет будь-який і поділіться з усіма. У неї в руках опиняється ніж і варення. Я почну перша Минулого року, перебуваючи в Монсераті, ми з Вайлет викралися звідти, щоб я могла побачитися зі своєю сестрою. Що ви зробили? Брови Сойра піднімаються вгору. Сильно. рідко ковтає шматок печива. Не знав, що в тобі живе правопорушниця, Вайлет. О, Вайлет має повну таємницю. Чи не так? Ріанон кидає погляд в мій бік і простягає мені ножа. Справді? Я надто агресивно розправляюся з варенням. Вау! Рідок зміряє поглядом кожну з нас. Чи я відчуваю тут напругу? Ні, відповідаємо зорі одночасно, після чого дивимося одна на одну. Наші плечі пускаються, і вона зітхає, відводячи погляду бік. Мабуть, ось де вона, наша межа. Те, що між нами, досі лишилося між нами. У нас це гаразд, каже вона. Чомусь від цього мені робиться трохи краще, але не набагато. Я відкушую печиво і ретельно пережовую на випадок, якщо від того, що тут з нами робитимуть, захочеться блювати. Мені потрібен такий секрет, який я могла б поділитися з ними, але щоб за це нікого потім не вбили. Я не казав батькам, що мав повторити перший курс, зізнається Соєр, дивлячись на тарілку. Зрештою, вони навіть не питали. Коли я відправив цього року перший лист, були впевнені, що курсанти квадранта та вершників не мають права на листування перші два роки. А я й не намагався зруйнувати це їхнє уявлення, не хотів, щоб їм було соромно за мене. «Нікому за тебе не соромно кажу, і я впевнена, що вони просто радіють, що ти живий. Багатьох курзантів уже немає з нами». «Згоден», – рідок киває, обхопивши руками лікоть. «Я панічно боюся змій». «Це трошки гімняний секрет», – заперечує сойр, розпливаючись в усмішці. «Добре підмічено. Підкинь мені змію, і ти будеш здивована, наскільки він гімняний. Крім того…» Ви цього про мене не знали, тому я вважаю, що ця інформація цілком задовольняє вимоги випробування щодо таємниці. Рідок знизу плечима. Ми ж не можемо мати слабких місць, правильно? А це моя слабкість. Вирішую як дитина, щоразу, коли її бачу. Усі дивляться на мене. Приїхали. Тепер моя черга. Я закохана в Кседина Ріарсона. Мірі їм. Здається, я можу сказати ці слова будь-кому, крім Кседина. Мені прикро, але мушу повідомити тобі, що це не секрет, каже Рідок, хитаючи головою. Це секрет, сперечаюся я, міцніше стискаючи куголь в руках. Ні, втручається Сойер, справді ні. І вже доволі давно, додає Рі, даруючи мені щиру усмішку вперше за останні кілька тижнів. Мусиш трохи більше постаратися і вигадати щось краще. Вони мають бути моїм центром сили, моєю опорою і підтримкою моїм безпечним місцем саме тому, Одногрупникам заборонено вбивати одне одну. Веніни, Віверни, кинджали, Сфери, Андарна, Бренен, Аретія. У мене так багато секретів, що їх і не порахувати, але всі вони надто небезпечні. Їм пощастило, що вони нічого з цього не знають. Тоді, може, мій секрет буде таким самим, як у Ренун. Запитую її. Ні, відповідають всі. Щось одне, повинна бути якась інша річ, яку я можу сказати, яка може допомогти їм підготуватися до того, що на мене чекає. Наша піхота вбиває пароміельських цивільних на кордоні. Що? Суйр аж нахиляється ближче. Він блідний і на його обличчі яскраво виступає ластовиння. Неможливо, стверджує Рідок. Ріанон мовчки дивиться на мене. Можливо, це сталося, коли я була в Самарі. Я дивлюся в очі кожного з присутніх. Ми можемо не отримати такої інформації на бойових сповіщеннях, але це відбувається. Нормальний секрет? Усі кивають, і я відводжу поля у бік, коли помічаю, як Ріанон розглядає мене. Добре, кажу я, підносячи кухоль. Інші роблять те саме. Я нюхаю його в міст, і вже майже нахиляє кухоль, що відпити. Стоп, шиплю я, не пити. Я відставляю його на стіл, як у труту. Що за фігня? Запитує Ріду, і собі ставлячи келих з напоєм на стіл. Пахне водою, яку нам дали перед курсом наземного орієнтування, шепочу я. Ріта та Сойер також відставляють свої кухлі. Вони намагаються від'єднати нас від драконів, констатує Сойер. Або притупити силу наших печатей, додає Ріанон. Хтось пив? Ми всі заперечливо хитаємо головою. Добре, не кажіть їм, вдавайте, ніби втратили канал зв'язку. Вона швидко встає, і ми троє слідуємо за нею в туалет, де виливаємо вмість своїх кухлів. Ми можемо прожити без води три дні, але завтра мусимо звідси вибратися. Якби нас не мучила спрага, ми житимемо. Оборонятимемось. Тепер розумій, навіщо нам дали печиво, у роді таке відчуття, ніби я наїлася піску. Обороняємося, погоджується Сойер, коли ми повертаємося і сідаємо за стіл. Яке нафік завтра? Я кажу, що ми втечимо сьогодні ввечері, шепоче Рідок. Мають бути якісь ключі, які можна сюди переправити. Правда? Звертається він дорі, Але не крізь стіни, вона хитає головою. Моя сила ще не сягнула такого рівня. Тоді, мабуть, ти можеш зігнути металеві петлі, пропонує він сойру. Блін, я міг би витягнути вологу з повітря, щоб сформувати лід і проштовхнути його крізь замок. Тепер він дивиться на мене. Я ніяк не можу зрадитись цій ситуації, відкидаюся на спинку стільця. Раптом відчиняються двері і входить професор Греді. Ми не можемо дотягнутися до наших драконів, скаржать царі, випинаючи підборіддя, ви обдурили нас. Урок номер 1 Греді піднімає вгору вказівний палець. Ми весь час перебуваємо в сценарії. Уже за десять хвилин ми дізнаємося, що сховані в другій кімнаті. Не так і багато всього Рідок, Ріанон і сойра приковують до кам'яної стіни, біля якої їм наказано сидіти. Хоч їх розмістили досить близько, але вони не можуть торкнутися одне до одного. Їхні зап'ястя закуті в кайданах. Є ще принаймні шість таких місць з обох боків від моїх друзів, а магічні вогні над нами чудово освітлюють заходні бризки крові на кам'яній стіні. Я так розумію, це місце для мене, запитую професора Грейді, розглядаючи заплямовний дереваний стіл у центрі циліндричної кімнати, з кайданами вздовж, підлокітників і ніжок. Моє серце так калатає, ніби сподівається вирватися з грудей і втекти з цієї кімнати. Під стільцем бачу дренажний отвір, але я навіть не хочу думати, для чого він призначений. Так, для вас. Професор показує на стілець, а я сідаю, ігноруючи інстинктивне бажання тікати. Мене душить паніка, коли він фіксує мою праву руку, а потім і обидві ноги, лишаючи вільним, тільки вивихнуте плече в пов'язці. На цьому моменті я вас залишаю. Тобто, рідок смикає зап'ястями в кайданах, але вони не піддаються. Я прочитаю усі звіти і потім дам вам поради перед іспитом, каже Градінам. нам. Ми давно зрозуміли, що це не сприяє зміцненню довіри між курсантами та викладачами, якщо допити проводяться останні. Він дивиться на кожну з нас по черзі. Пам'ятайте, чого вас навчили. Вас намагаються розлучити, налаштувати одне проти одного, або змусять думати, що розмова – це такий акт милосердя. Використовуйте стратегії з прочитаних матеріалів. Покладайтеся одне на одного, Я буду біля входу. Якщо вам вдасться добігти до мене, ви заробили нашивку. Щастя вам. Він сміхається, наче щойно не прирік нас до тортур, а тоді виходить. Чи вже можна зізнатися, що я не прочитав цю частину матеріалів? запитає Ріду, коли ми залишаємо сюди. Нє. Ріанон кидає на нього осудливий погляд. Вайлес, з тобою все гаразд, запитує Союр. Я єдина тут у кріслі, тож відчуваю, що я на крок попереду вас, жартую, але одразу стає не до жартів, коли за мною відчиняються двері. Ходять двоє вершників, яких я ніколи раніше не бачила. Чоловік і жінка. Чоловік сміхається до нас. Ну, привіт, привіт. Ви всі наші в'язні, відібрані для допиту, каже він, спираючись на стіну неподалік від Цойера. Вершник середнього росту нічим не примітний, ні зовнішністю, ні навіть волостям. Я могла б пройти повз нього десяток разів у залах Базгіату, чи будь-якої із застав і не пам'ятати його. Те саме стосується жінки. Таке враження – ніби непримітність, одна з обов'язкових рис для цієї роботи. Жінка обходить мене, як стервятник, намагаючись відшукати моє слабке місце. Я випинаю підборіддя, вирішуючи нічого не показувати. «Кожен з вас володіє інформацією, яку ми хочемо отримати», – каже чоловік. «Ви можете повідомити нам і зараз, і це все одразу закінчиться. Усе дуже просто». «Моя карта під матрасом», – каже рідок. «У мене відвисає щелепа. «Ой, так, одразу до стратегії». Почни брехати негайно, що вони не знали, коли ти розкажеш правду. Чоловік сміхається. Добра стратегія, але, на жаль, для вас так сталося, що моя печать, як і печать лейтенантки Нори, пов'язана з функціями ваших тіл. Якщо говорити нефахово, простою мовою, то я завжди знатиму, коли ти кажеш неправду, а ти саме це й робиш зараз. Жінка не витримує б'є мене по щоці тильним боком долоні так сильно, що голову відкидає на бік. Біль неймовірно. я швидко кліпаю, а потім проводжу язиком по губах, поки без крові. Моя срібна. Не зараз, ляскаю щитами одразу, закриваючи терна. Вайлет, кричить рідок, напинаючи свої ланцюги. Зі мною все гаразд, кажу йому. Кажу йому сім. І роблю те, що завжди відокремлюю біль від себе і відштовхую його подалі, видавляючи із себе усмішку. Бачиш, усе окей. Ріанон миттєво маскує свій страх, а от навіть намагається приховати огиду до наших викрадачів. «Ти найсильніша тут! Ось чому ти перша!» – каже жінка. знива аж стікає з її тихого голосу. «Ти прочитала наші справи?» «Кожного з нас!» – вона присідає переді мною і роздивляється. Спочатку волосся, потім пекучі, слід на щоці, де, напевно, лишився відбиток її руки. І нарешті мої розв'язану руку. «Як хтось настільки слабий, як ти?» «Міг вижити після першого курсу». «Ви троє мусили весь час нести», – каже чоловік, дивлячись на моїх друзів. «Якось несправедливо покладати додатковий тягар на курсантів першого курсу». «Не кажи їм нічого, що вони могли використати проти нас», – наказує Рянун. Жінка всміхається. Мені би ми ще не все знаємо», – вона повільно підводиться. «Розкажи нам таємницю, яку ти зберігаєш». «Гуляй лісом», – огризаюся я. Ясна річ, її рука вже летить мені в обличчя. Цього разу відчуваю присмак своєї крові. Але зуби на місці. Жоден навіть не хитається. Подумки будую стіну навколо болю, уявляючи, як він зникає під кришкою скринь, яку я майструю спеціально для нього. Так само, як я роблю зі своїми щитами. Яка пискава генеральська доця? шкіриться жінка. Уся в неї. У кого ж іще? На її квасному лиці на якусь мить засіяла щира усмішка. Яку вершниця одразу приховала. А якщо до такого варіанту, якщо хтось із вас розкриє свою таємницю, я не спотворюю її гарненьке личко. Знадобиться набагато більше зусиль, щоб нас зламати, каже Ренун. Погоджуюся, не дивіться, кажу я і своїм і збираюся з силами. Вона б'є з другого боку, беручи трохи вище, моя щока вибухає, принаймні. Я так це відчуваю. Перша хвиля болю спричиняє доту, потім розсіють глуху пульсацію. Зображення в правому оці розпливається, щось мокре стікає по мої щуці. Можливо, вона така і важлива, каже жінка, відступаючи до мене, і підходить до них. Вони не втомилися тягати їй слабке тіло весь час за собою. Вона підводить голову Рідока. Або, можливо, вона вміє тримати тільки ті удари, які припадають на неї. Вершниця б'є його кулаком в обличчя. Крові слина бризкають на стіну. Гнів бере гору над болем, і я намагаюся хитнутися вперед. Але не тільки мої руки й ноги скуті, адже стілець перекріплений до підлоги. Жінка дивиться на мене через плече. Ти можеш зупинити це. Усе в твоїх руках. Вона б'є його знову. Заплющую очі, і хотів б затулити ще й вуха, коли чую стоїн після наступного удару. І наступного, і наступного, коли розплющую очі, точніше око. Кожному вже дісталося. Хай вони трохи посидять і подумають, пропонує чоловік. Мони розклеюються за кілька годин. Жінка погоджується вони залишають нас, залишивши за собою двері, але не віконце з гратами. Тупо сраний треш. Совер спльовує кров на підлогу. Вале, твоє око, тихо каже Ріанон. Воно лише спухло і заплющилося. Не випадає, стинаю здоровим плечем. «Якщо це в них ступ, то що буде далі?» – запитує ридок. у нього розсічена щука. «Спробують налаштувати нас одне проти одного, відповідає Ріанон. «Ми налаймаємось, обороняємось. Згодні?» – «Згодні», – повторюємо ми. Найгірше – не біль що опухле око. Найгірше – це година очікування, невідомо, коли вони повернуться, і справи підуть, чи гірше. Але тоді гірше приходить і знову залишає нас зі ще більшою кількістю синців. У різних місцях. Я майже впевнена, що від останнього удару Сойро отримав струс мозку. Без вікон неможливо зрозуміти, скільки ще нам доведеться протриматися, ми поняття не маємо котра зараз. Котра година? питає Окседина, піднімаючи щити рівно настільки, що можна було з ним зв'язатися. Майже північ, відповідає він. Тебе. Не питай, ти знаєш, що тут відбувається. «Хм, Я знаю. Уже майже північ, тихо кажу їм, попереду ще ціла ніч. Терн почув дзвони запитає Сойр, повертаючи голову, витираючи з обличчя кров о власне плече. Не зовсім. Відчиняються двері входить чоловік із олов'яним кухлем. Хто хоче пити, він стає перед сойром, затуляючи мені видно його обличчя, бо у мене є ось, і тобі навіть не потрібно розкривати свій секрет. Тільки скажи мені один із їхніх ти не провалиш тесту. Це лише особиста деталь, яка нічого не означає. Іди в сраку. Шкода! Чоловік нахиляє голову. Тебе просто ще недостатньо, мучила спрага, але не хвилюйся. Ще замучить. Він переходить до Ріанон, потім до Рідака, потім до мене. Наші відповіді однакові. Згуртований загін, правда? По моїй спині пробігають мурашки, коли варіш заходить всередину і роздивляється нас із нестримною радістю. Це так, сер, погоджується чоловік. Варіш потирає великим пальцем підборіддя. Я думав, що до цього часу хтось уже зазвичай розкриває таємниці. Зазвичай так і є, сер. Мене пробирає гордість за нас усіх. Варіш нахиляється і клацає по золотій нашивці, Залізний рій на грудях рідока. Власне, так вони, мабуть, і заробили це минулого року. Він випростовується і зітхає. Але щось це затягнулося. Сер, ми використовуємо стандартний протокол допиту, каже жінка, заходячи в камеру. Тоді дуже добре, що я тут. Його веселий настрій лякає мене набагато більше, ніж кулак вершниці. Це зрештою мій фах. Допити і в мене є щось таке, що зламає їх за рекордно короткий час. Він дивиться у бік проходу, потім згинає вказівний палець і жестом запрошує когось іншого. Заходьте, не соромтеся. Очі Ріанон засвідчуються і нервово бігають між дверима і мною. Страх, який я в них бачу, б'є мене, як удар кулаком у живіт. Думаю, ви всі знайомі з командиром крила Айтосом. Розділ Розділ 24 Кожні кілька років з'являється такий рій, який перевершує всі очікування. Курсанти отримують вищі звання, заробляють усі нашивки, здобувають перемогу у всіх випробуваннях. Але потім вони з незрозумілих причин спотикаються і врешті падають. Це називається ефектом вигорання. Ці вершники спалахують надто швидко і надто яскраво, щоб утримати темп, який самі задали. Це насправді сумно, але водночас цікаво спостерігати за тим, як їхня злагодженість ламається, і вони раптом починають грати одне проти одного. Посібний для квадранта-вершників майора Фендри – неавторизоване видання. День з'являється в полі зору. Серце б'ється і гупає в кам'яну підлогу. Доки він розглядає моїх друзів, а потім повертається до мене. Його очі виходять з орбіт, коли він бачить побите спухле обличчя. Вайлет, тут день. Я тягнувся до Кседина, хоча страх майже заморочує мене. Такого не може бути. Не знаю, Скільки йому відомо, але точно не стільки, скільки знаю я. Я вже прямо до тебе. Напруженого тону кседена цілком достатньо, щоб усвідомити, в якому милайні. Ти нічого не можеш зробити. Я виставляю щити, вкладаючи в це всю свою ментальну енергію і сягаю по силу Терна, щоб зміцнити її ще більше, у два шари, укладаючи цеглу навколо архіву у своїй голові. Я щось не доганяю, каже Соер, Чому тут наш командир? Він захищає її. Як Рірусон і казав, це має робити командир Крила, відповідає Рідок, з надією в голові. Правда ж? Ні, відповідаю я, не зводячи очей з Дейна та його рук. Звісно, зі статусом вершники повинні бути здоровими перед початком допитів, каже Дейн, відриваючи погляд від мене, щоб звернутися до варіша. Курсантка Сорнгейл явно нездорова. Я здивовано кліпаю. Який ви правильний, варіш цока язиком. Згадане положення, якщо вже на те пішло, має рекомендаційний характер, а не є обов'язковим. В умовах реального бою, до речі, вершник наймовірніше буде пораненим, коли потрапить в полон. Тоді що я тут роблю? – домагається Дейн. Ми перевіряємо одну теорію. Варіш посміхається. Але поки чекаємо на прибуття нашого гостя, ви маєте повправлятися на ній. Він показує на мене. Гість, мій страх миттєво змінюється гнівом. Не приходь, Варіш тільки цього чекає. Я думаю, що він перевіряє, чи ми пили відвар, який блокує зв'язок. Якщо він побачить твої спогади, весь рух опиниться під загрозою. А якщо ти зайдеш сюди, хльостаючи тінями, він дізнається, що мені є щось приховувати, і тоді це перетвориться на справжній допит. Єдиний вихід – повірити, що ти мене достатньо добре навчив. У теорії врятувати мене зараз було б супер, але насправді це може створити нам всім ще більше проблеми. Вайлет. Благання в його голосі ледь не перемушує мене передумати. Однак я закладаю останню цеглину і блокую Кседен. Тобто ви хочете, щоб я... день підводить брови. Так, використай на ній силу своєї печаті, тільки для того, щоб витягнути таємну фразу, звісно. Моя печать засекречена. Але вона вже знає, що це, каже Варіш, хитаючи головою. Ніби це звичайна справа, правда ж? Ось чому так сердиться на вас. Курсантка Соранге звинувачує вас в тому, що сталося з її другом. Він робить кілька кроків вперед. Дивовижно, скільки всього можна дізнатися, просто спостерігаючи. Я цього не робитиму. Дейн хитає головою. Тоді на кому ви будете тренуватися, щоб розширити свої здібності у світлі останніх подій? У нас тут уже закінчуються цивільні, яких нолог може відновити. А якщо думаєте, що вона не розповіла решті Рою ваш маленький секрет, то ви надто високої думки про неї. Просто всратися. То виходить Кар, мій учитель, аваріш Дейна? Яка ж тоді біса печать у нашого віце де напружується і поглядом шукає мої очі. Я не заперечую, я з таким не дам ради. З мене хрінова брехуха. А враховуючи присутність детектора брехні, чи як там називається печать, штриха, який щойно війшов до камери, мені треба тримати язик за зубами. Це те, для чого створено вашу печать. Ви перша лінія оборони, Айтос. Вона може бути шпигункою Пореміелю або вершницею Грифона, а ви могли б порятувати все королівство, просто вирвавши таємницю з її пам'яті. Варіш дивиться на мене, як на підослідну тварину. І ви побачите, що насправді сталося того дня, коли було вбито двох таврованих. Він схиляє голову на бік. Грифони чи не так курсанко Соренгайл? Правда, чекає командир Айтос, і ви єдиний, хто може її побачити. Вдих-видих. Зосереджусь на тому, щоб стабілізувати частоту серцевих скорочень. І витримую погляд Дейна. Просто всратися, бромоча рідок. Що він уміє? Читати пам'ять? Не зводжуючись з Дейна думаю, як хтось може бути таким знайомим і незнайомим водночас. Це ж той самий хлопець, з яким я лазила по деревах, той самий, до якого я бігла, коли щось йшло не так. І водночас з його вини загинув Солейн Іліам. Ти міг би дізнатися, що вона в ньому знайшла. Шепочуваріш, наближаючись до Дейна. Чому вона вибрала його, а не тебе? Не хотів би дізнатися. Усі відповіді тут. Треба тільки знати, куди сягнути. Треба віддати йому належне. Він бісно переконливий. Війна, що тучиться в очах Дейна, водить мене в вонімінні. І коли він обома руками тягнеться до мого обличчя, я вигинаюся, відкидаючи голову назад, наскільки мені дозволяє стілець. Ні, на вимовляю. Ні. Дейн повільно повторює за мною і опускає руки, і відриваючи свій погляд від мого. Я не братиму участь у допиті курсантки, яка раніше отримала травму, каже він через плече Варішу. І виходить. Я з хрипом вдихаю, повітря ледве проходить в легені. Ріанон дивиться на мене і повільно з полегшенням заплющує очі. Така поведінка розчаровує і псує всю атмосферу, каже Варіш, вперше на моїй пам'яті з похмурим виразом обличчя. Всратий праведник. Думаю, доведеться повернутися до традиційної тактики. Він прямує на вихід і, перш ніж я встигаю зібратися, сильно б'є мене прямо... Увивихне до плече. Цей біль нагадує агонію. За ним все навколо тьменіє чорна порожнеча. Коли я отямлюся наді мною, шаряє Нолон. Підриваюся з дерев'яного ліжка і він відсахується. Вона знову з нами, каже він, сідаючи на стілець біля ліжка. Котра година. Оглядаю кімнату і одразу бачу Ріанон, Сойера та Рідука, які сидять на ліжках. Вони не видаються більше побитими, ніж до того, як я відключилася. Перед тим як варіш вибив моє плече із суглоба, я обережно ворушу рукою, повертаю плечем, а потім дивлюся на Нолуна. Мене відновили є біль, але більше нічого, і я бачу на обидва ока. Він киває. Уже ранок, відповідає Рі, схвильовано, що відображається на її чолі. Я так думаю. Тягнуся до Кседина, але канал знову в тумані. Він поїхав. Віцекомендант викликав мене, щоб я тебе склеїв, голосно Луна стишується. Він нахиляється вперед. Щоб той міг. Ламати тебе знову і знову, поки ти не здасись. Мені сказали залишитися в попередній камері до кінця вашого допиту, який він продовжить до завтра. Від жаху мій порушній шлунок скручується. Це нормально? – запитує Сойер, присідаючи біля мене і спираючись ліктями на колінах. Ні, – відповідає Нолан, витримуючи мій пуглед. Він хоче отримати все, що знає Вайлет. Відновник тягнеться до моєї руки і злегка стискає її. Воно того варте? Я киваю. Чи варто дивитися, як твоїх одногрупників? Мене пересмикують від однієї думки про те, але я знову йому киваю. Здається, надто довго був зайнятий іншими справами. Він зітхає встає. Чому б тобі не провести мене до дверей? Я перекидаю ноги через нари і роблю, як він просить. Іду за ним до дверей камери, Ріано не відстає. Краще тобі знайти якийсь вихід звідси, шепоче мені Нолан перед тим, як заговорити у відчиненій віконці на дверях. Наразі все, я закінчу. Двір відчиняються і Нолан виходить. Я замкну, каже він, комусь з іншого боку. Його очі зустрічаються з моїми крізь віконце, коли він замикає двері. Чутно, як лацає замок, але не віконце. Ріанон смикає мене вниз, ми обидві присідаємо. Я тут думав про свого іншого пацієнта, ніби ненароком каже Нолан. Що з ним? питає Варіш. Він знову провів ніч у Лазареті. Соренґел все одно спатиме ще кілька годин. Чому б нам не піти зі мною, щоб подивитися? «Чи можуть ваші навички бути корисними? Можливо, я щось пропустив або не помічаю?» Ми з обмінюємося з бентежним поглядом. «Ви думаєте, що сеанси провалилися?» – запитав Варіш. «Мені здається, я зробив для нього все, що міг», – відповідає Налун. «Я не збираюся сидіти тут цілий день і витрачати час, поки вона спить». «Добре, ходімо», – відповідає Варіш. «Хутку, інші пішли по сніданок». «Неодмінно, зробимо все швидко». За хвилю двері попередньої камери відчиняються зачиняються. Ми з ряном повільно підводимося і визираємо в віконце. Здається, ми тут самі, шепочу по друзі. Згодна. Мусимо вибиратися звідси, каже рянон хлопця. Я думаю, що варіш справді може спробувати вбити вайлет. Мішлунок перевертається до Горидриго. Одано. Вона це дійсно вимовила. Ти серйозно? запитує сор, вирячаючи очі, але рідко мовчить, змірюючи поглядом нас з рянон. Одного разу він уже довів мене до вигорання. Тихо зізнаюся їм. Друзі переглядаються і встають. Добре, я поставлю очевидне питання, каже Рідок, коли вони підходять до нас. Що ти, блін, такого знаєш, чого не знаємо ми? Мої очі бігають між усіма трьома. Якби я вам сказала, а повірте, я про це багато думала, ви були б прив'язані до стільця, а я не дозволю цьому статися. Можливо, краще дати нам самим вирішувати, на які ризики ми готові йти. Сойер хрусткає кісточками пальців і розминає плечі, уже націлившись на двері. Дрібна магія не діє на замок, бурмоча рідок, простягаючи руку до дверей. «Цілком справедливо, Сойер, але це, – хитає головою, – не тільки про мене. Якраз зараз це все про тебе, що тебе трубує. Щоб тебе врятувати, – каже Ренун. Зрештою, ми зможемо розібратися пізніше. Сойере, роби свою справу. Уже цим займаюся». Ми відходимо від дверей, і сор простягає руки до кожної з металевих петель по черзі, пальці тремтять, а петлі димлять і потім тануть. Розплавлений метал стікає по краю одвірка. Швидше, поки ти випадково не зварив нас тут, повчає Рідок. Я щось не бачу, щоб ти теж щось тут плавив, відповідає сор. Підвиступає на його чолі, коли той, присівши, працює над останньою петлею. Від відчуття полегшення я ледь підкошуюся в колінах у нас вийде. Коли двері вихиляються всередину, ми з Рянон кидаємося до хлопців, піднявши над ними руки. Масивні дерев'яні дошки б'ють мені в долоні, посилаючи больовий привіт моєму щойно виправлену плеч. Ті двері, які ми щойно підхопили, відчуваються найважчими з усіх коли-небудь створеними на континенті. Вилазьте, неголосно вигукує рянон. Хлопці вискакують з під дверей, потім допомагають тихо пустити їх на підлогу. «Варто подумати, чи не піти б нам із квадранта», – жартує Рідок, коли ми переступаємо через двері в передню камеру. З нас вийшла б крута команда зломщиків. «На драконах», – погоджується сор. Нестримних, додає Рідок. «Зупиняємось лише для того, щоб зібрати зі столу свою зброю. Я почуваюся менш вразливою і менш панікую з кожним вкладеним у піхви кинжалом». «Готові?» – запитує Рінон, стискаючи свого короткого меча. «Здається, я тут не одна». Для кого відчуття безпорадності є нестерпним. Ми всі киваємо і підходимо до головних дверей, на якусь мілісекунду мене оживає надія. Такий самий замок, дрібна магія на нього надія, біситься совер, уже простягаючи руки вперед. Я не відчуваю тепло, поколювання вздовж ребер. Точнісінько, таке саме відчуття, коли я проходжу крізь захист на своїх дверях, опускаючи очі вниз і не розумію, що відбувається. Найближче до дверної ручки кинджал нагрівається і гуди. Я витягую його з пігу і прикладаю до дверної ручки, проводячи великим пальцем по декоративному руків'ю. Метал клацеє, ми дивимось на замок. «Що за фігня?» – брови сойра аж підстрибують. «Я не знаю, це неможливо. Ножі замків не відкриваються, але тепло і відчуття поколювання зникли. Перестаньте витріщатися і спробуйте відкрити ці кляті двері», – наказує Рі. «Тягнуся до ручки і затамовий подих». Натискаю та тягну на себе. Двері піддаються. Просто всратися. Це збіг не інакше. Магія не прив'язується до таких предметів. Це можна й пізніше зробити, а зараз тікаємо, каже Рі, нужбо. Правильно, повертаю кинджал на місце і відчиняю двері. Розділ 25 Якби ми колись вирішили вторгнутися на ворожу територію, чого ми, звісно, робити не станемо, то я обрав би Золю нашим першим місцем призначення. Заміть академію Клізбейн, і ви одним ударом знешкодите на роки вершників на грифонах. Тактика. Особисті спогади лейтенанта Лірона Панчика. Ми вибігаємо з печери на вранішне свіже повітря. Сонце, що сходить, б'є нам в обличчя. Піднявши руки, щоб прикрити очі, ми біжимо лугом, що тягнеться від скель до дверей. «Де ти взяла ці ножі?» – запитує Ріанон, коли ми вже на півдорозі до лінії дубів. «Ксевін, мені навіть на думку не спадає брехати». Він замовив їх для мене, ну, яка несподівана приємність, озирається позаду нас професор Греді. Ми розвертаємося і дістаю два кинджали. Я краще відвідаю Малика, ніж повернуся в ту кімнату. Хоча я таки повернуся на випускний іспит. Подумаєш про це згодом, підказує Терн. Зі мною все гаразд, дякую, що спитав. Звісно, гаразд, я зробив правильний вибір. Професор Греді всміхається і ставляє кухоль, підіймаючись зі стільця, що стоїть за кілька метрів від дверей на скелястому схилі. Рянон виходить вперед і встає в бойову позу для атаки, тримаючи в праві руці меча і витягуючи ліру. Зараз ми заберемо цю нашивку. Дей не дивиться мені в очі вже кілька днів, і я теж не докладаю зусиль, щоб поговорити з ним. Що я можу сказати? Дякую, що здійснив єдиний гідний вчинок і не ліз в особисте. Я просто кажу, що проводити кожні вихідні в польотах до Самари – або у своїй кімнаті з Ріорсоном не дуже добре для тебе, ділиться думками Ріду, коли ми підіймаємося сходами академічного крила разом з натопом, який прямує на бойове сповіщення. Замість зірки на нього і мене пересмикує через вигляд його чорно-сині щоки. Завдяки Нолуну на мені нема ні сліду. Це якось геть несправедливо. Поки були на допитах, ми втратили першокурсника, Трістина, під час тренування на рукавичці. А ще пропустили шикування, де його ім'я зачитали у списку загиблих. Це також несправедливо. Замість того, щоб бути звичайною другокурсницею і час від часу випускати трохи пари, відповідає Сойер, не даючи слова Рідоку. Після допитів вони майже не випускають мене з поля зору. У мене все ок, кажу їм обом. Так буває, коли подружні дракони поєднуються з вершниками на різних курсах. Через 24 години я буду у сідлі на шляху до Ксевіна. Ось чому вони зазвичай цього не роблять, бурмоче рідок. Перший рід теж декого втрати, каже Рянон, підходячи ззаду, коли ми дістаємось другого поверху. Вони лише годину тому вийшли з допиту. Завтра ім'я Сорел буде в списку загиблих. Моє серце провалюється вниз. Оцінювання на допитах уже забрало життя двох другокурсників. Дівчину з неймовірно крутими навичками володіння луком Сор втрищається на Рянон, яка втискається між нами. Так, тихо каже вона. Проходить курсант-писар, але я не бачу, хто саме, бо в нього піднятий каптур. Це дивно. Зазвичай писарі бувають у квадранті лише для оголошення списку заглиблих, або коли Марк Грему потрібно додаткові руки. «Вона зламалася?» – запитує Рідок. «Чи вони зламали її?» «Я не…» «Ріанон замовкає, як і ми, коли два рої з першого крила відходять від стіни і стають нам на шляху. Чим можемо вам допомогти?» «Вони всі другокурсники. Я тримаю руки ближче до кинжалу. Слухайте. Вам же вдалося втекти, так? запитує Керолайн Ештон, стишуючи голос. Ходять чутки про нову нашивку. Вона постукає по своєму плечу там, де ми тепер носимо круглу сріблясту нашивку з чорним ключем. Це секретна нашивка, пояснює Союр. Ми лише хочемо знати, як ви це зробили, шепоче Керолайн, коли позаду збирається НАТО і починається штовханина, щоб дістатися до зали сповіщень. Ходять чутки, що після вас знадобився цілий день, щоб перелаштувати кімнату для допитів. Той факт, що вона каже кімната, а не кімнати, підказує мені, що насправді про це ніхто не говорить. Усе, що ми можемо сказати, це дати ті самі поради, які вам уже дали. Не зламайтеся, говорить Ренун. І триматися в купі, додаю я, витримуючи погляд Керолайн, навіть коли та прощурюється на мене. А ви всі не повинні зараз бути на бойовому сповіщенні, лунає позаду нас громовий голос Ботхі. Один його погляд змушує інші рої одразу кинутися до дверей. Терен сказав, що минулої ночі відчув, як згейр розлютилася. Кажу, бодхи через плече. «Ти що, знаєш?» «Ні, нічого такого. Ми розходимося різні боки, пройшовши крізь широкі подвійні двері до зали сповіщень. Разом з одногрупниками починаємо спускатися сходами, але відчуваємо, щось тут не так. Звичний гамір у залі сповіщень сьогодні більше нагадує неспокійний гуркіт, а подекуди чути обурені вигуки, коли курсанти беруть зі своїх місць щось схоже на листівки «Що відбувається?» – запитав рідок. «Не знаю. Ми обходимо перших курсантів у нашому ряду і добираємося до свого місця. Піднімаю аркуш, який знаходиться на моєму сидінні, і перевертаю його. Одногрупники роблять те саме. Я тільки читаю заголовок, а мої коліна вже підкошуються». Золя впала від вогню драконів. Третє за величиною місто Пореміелі – Бревік – впало після нападу драконів синього вогню і їхніх вершників. Хоча місто та його загони вели відчайдужну боротьбу, дводенна битва завершилася поразкою поров'єльців. Усі, хто не встиг евакуюватися, загинули. За оцінками, втрачено 10 тисяч життів. Серед них генерала Фенелу, командувача флоту грифонів Брейвіку. Усі другові шляхи до міста були забаракадовані, щоб запобігти потенційним смертям. Два дні тому у мене тремтять руки. Я озираюся стоячи посеред кімнати, Перебираючи поглядом третьокурсників, поки не знаходжу там Бодхи і Моджин. О, боги! Шепочі біля мене Ріанун. Бодхи і Моджин нервово зіркають один на одного, а потім їхні очі зустрічаються з моїми. Що, біса, ми маємо робити? Те, як напружено Бодхий хитає головою, говорить мені, що він теж не знає. Перевертати до себе якомога менше уваги зараз, здається мудрою поведінкою. Тому я повертаюся до карти і сідаю на своє місце. «Воно справжнє?» – запитує Сорю, перевертаючи оголошення, щоб розглянути з другого боку. «На вигляд справжнє. Рідок чухає потилицю Це якийсь текст, щоб побачити, чи можемо ми відрізнити офіційний лист від пропаганди. Я так не думаю», – повільно каже Ренон, дивлячись на мене. «Однак мій погляд прикутий до передньої частини зали і професорки Девері, які щойно вручили листівки. Будь ласка, аби ти виявилася тою, ким я тебе вважаю». Вона широко розплющує очі, читаючи, але я бачу її лице лише мить, перш ніж вона повертається до карти і задирає голову. 100% вона дивиться зараз туди, куди й я, на маленьке коло біля підніжжя Есгейських гір, яке позначає місце, де вздовж річки Слоунвотер розташована Золя, точніше була розташована. Це десь 4 години льоту від нашого кордону. Вайлет, Ріанон підвищує голос, ніби вже не вперше звертається до мене. «Що за метушня з самого ранку?» – кручить Марк Рем, спускаючись сходами. Хтось простягає йому листівку. «Що ти думаєш?» – запитує Ріанон. Переводжу погляд з насуплених брів подруги на листівку і намагаюся заглушити шум у ухах, побічно оглядаючи аркуш. Пергамент схожий на наш, хоча я, наприклад, ніколи не бачила жодного виготовленого за кордоном. Набір стандартний, як і в кожній друкарні, немає печатки – ні Наварської, ні Парам'єльської. Проводжу великим пальцем по великих друкованих літерах заголовка розмахуючи чорнилицею. Напис зроблений не раніше, ніж 24 години тому. Чорнила не висохли. Але чи це справжнє? Сойер повторює своє запитання. Шанси, що хтось устиг провести всі ці листівки з-за кордону майже нульові, кажу йому. Отже, якщо ти питаєш, чи це було надруковано в Параміелі? Моя голова різко піднімається, тож я бачу, як обличчя Маргрема червоніє, коли він щось говорить Керолен Ештон біля проходу. Вона відскакує з свого місця і біжить сходами, зникаючи за дверима. Це друкували тут, шапочу я, відчуваючи, як мої кишки зав'язуються в узол від страху. Той, хто це зробив, уже мреть, якщо залишив хоч якийсь слід. Тобто це неправда. Сойер підводить брови, і ластовиння на його лобі тоне у складка шкіри. Навіть якщо це повідолення друковано тут для публічного поширення, це не означає, що міст неправдивий, пояснюю я, але й не підтверджує достовірність цієї інформації. «Ми б цього не зробили», – стверджує Сойер. «Ми не відправили в Атагу місто, в якому повно мирних жителів. Увага!», – кричить Маргарем, вибиваючи кроки на сходах, поки спускається вниз. Галас не стихає. Якби хтось намагався поширити новини, вони могли б надіслати одну таку листівку до друкарні на затвердження писаря. Гарячково кажу я, знаючи, що в нас обмаль часу. Після цього виставлено блоків для друку зайняло кілька годин, хіба що над ним працювала ціла група писарів. Але це не офіційне повідомлення, немає печатки. тому воно або підроблене і надруковане лише для цього заняття, а це купа роботи, або воно справжнє, просто не затверджене. Це саме те, що я сказала б, якби не знала правди, але щиро кажучи, я не впевнена, що ця листівка правдива. Вершники, крочить Девера повертаючись до нас обличчям. Заспокойтеся. Гамір в залі вщухає. Тепер Марк Грем стоїть перед нами біля професорки Девери, намагаючись, натягнувши на обличчя маску спокою. Якби не знали його краще, то сказала б, що він ледь не кайфує від цього хаосу. Але я його не знаю. Він потирає свій вказівний палець обвеликий. Незалежно від того, що Марк Грем скаже далі, це в нього не за планом. Очевидно, полковник показує на нас, витягуючи долоню вперед. Ми не готові до сьогоднішнього заняття. Я збираюся продовжити нашу дискусію про пропаганду, але тепер бачу, що перецінив вашу здатність спокійно і без істерики оцінити такий простий, друкований матеріал, як цей. Свій коментар він висловлює монотонно і беземоційно. Раптом я почуваюся так, ніби мені знову 15 і моя самооцінка визначається думкою цього чоловіка про мій інтелект і здатність контролювати свої дії. Чорт, рідок відкидається на спинку стільця. Це жорстоко. Це Марк Грем, тихо кажу я. Ти думаєш, тільки вершники можуть бути злими? Слова так само здатні знищити когось, як і Лезо. А він майстер своєї справи. У випадку, якщо ми дійсно зробили це і хтось злив інформацію, за потерянон, дивлячись у мій бік. Ти знаєш, його ліпше від нас усіх. Який його наступний крок? По-перше, я не думаю, що ми будемо нападати на цивільних, навіть за межами наших кордонів. Це правда, як і те, що ми нічого не зробили, аби допомогти їм. Але якщо це не полковник надрукував листівки, то порядок його дій такий – дискредитувати, змінити тему, відволікти. Тому, оскільки в нас є дві важливі теми для обговорення, продовжує Марк Грем, тим самим холодним тоном, ви зараз передаєте всі фрагменти пропаганди ліворуч і в кінці ряду їх буде зібрано, щоб ми могли повернутися до обговорення тоді, коли ви будете здатні більш раціонально оцінювати ситуацію. Залою прокучується хвиля шелестіння паргаменту. Усі поспішають виконати те, що він просить. Я не хотів віддавати свій, але воно не варто того, щоб перевертати до себе увагу. Професор Кадевера швидкими точними рухами складає свій собі в кишеню. Якщо відверто, Марк Грем хитає головою. Вам мало б вистачити кілька секундів, щоб розпізнати в цих листівках пропаганду. Дискримінація. Мушу визнати, він талант. Стоси листівок дістаються краю рядів а тоді курсанти передають їх наперед. Кількість аркушів зростає з кожним рядом, і стоси все більше пускаються до підлоги. Чи коли-небудь із історії Навари ми відправляли загін, який складався лише із синіх драконів. Маргрем дивиться на нас, як на малих дітей, ніби ми щойно показали свою безпорадність. Розумний він такий з біса розумний чоловік. Після того, як всі листівки зібрано, жоден курсант в цій залі не пам'ятатиме докладно, як було сформульовано повідомлення. Крім тих вершників, які розуміють, що значення цього абзацу залежить від того, якого слова стосується перекметник синій. Але, як я вже сказав, Марк Рем плескає в долоні зітхає. Ми повернемось до цього питання, коли ви будете готові, а зараз маємо важливішу справу. Тому що в нас є привід для святкування. Зміну теми завершено. На черзі відволікання уваги від головного. Я не був впевнений, що це день настане, тому сподівався. Ви пробачите нам те, що ми тримали в таємниці місяцями важкої праці полковника Нолона. Ми б не хотіли розчарувати вас, якби йому не вдалося зробити те, що, мабуть, стане найбільшим досягненням будь-якого відновника в нашій історії. Не хотіли нас розчарувати? Ледве стримуюся, щоб не закотити очі. Марк Грем простягує руку в бік дверей, сміхається. Кілька місяців тому він лежав, Розчавлений вагою цієї кам'яної брили. Але Нолан лагодив кістку за кісткою, щоб повернути його до нас у квадрант. Розчавлений вагою скелі? Цього не може бути. Відчуваю, як мішлунок тягне до підлоги, коли в залі нападає мертва тиша. Чую в ухах циркуляцію власної крові, що пульсує, відлунюючи в барабанних перетинках. Бляха не може бути, каже рідок, його голос проривається крізь мою паніку. Терне! Не можу змусити себе подивитися в той бік. Зараз перевірю. Відчужений напружений тон нагадує мені про ресону. Приєднайтеся до мене і привітайте вашого колегу. Джека Барлоу. Маргарем плеска в долоні, вся аудиторія долучається до аплодисментів. Найгучніші вигуки лунають від курсантів першого крила, коли двоє вершників спускаються сходами. Дихай. Вдих, видих. Я проштовхую повітря крізь легені, а Ріанон хапає мене за руку і міцно тримає. Це він, каже Ріанон, це справді він. Ти скинула цілу скелю на його кінчину сраку. Соєр повільно починає плескати долоні, але це лише показ. Що там, хай йому чорт могло лишитися від нього, щоб відновлювати? Нарешті набирають сміливості, щоб подивитися. Така ж здоровезна рама те саме світле волосся профіль, ті самі ручища які мали не вбили мене під час випробування минулого року, перед тим, як я вбила його на військових іграх, коли вперше спалахнула сила моїй печаті. Він повертається кількома рядами вище, і, проходячи повз інших другокурсників разом з Керолем Ештон, йде до свого рою. Тепер пас складається. Таємничість. Її відвідування лазарету. Виснаження Нолуна. Джек знаходить вільне місце, сідає, повільно обертається, киваючи під звуки оплесків, які досі тривають. Вираз його обличчя майже скромний, як у людини, яка отримала другий шанс, на який точно не заслуговує. А тепер він повертається і побічно глядає ряди курсантів, шукаючи поглядом мене. Блакитно крижані очі зустрічаються з моїми, і всі мої сумніви вмирають миттєвою смертю. Це він, моє серце калатає, прагнучи вискочити назовні. Можливо, він за свої урок? Голос Ріанон звучить високо, як безпідставна надія. Ні, каже Рідок, упускаючи руки на коліна. Він точно спробує вбити тебе. Ще раз».